till 45-man eh, podden som görs i samarbete med fotbolldirekt. Eh, den görs av mig Ludvig och eh, mig Matt. Vi kommer med jämna mellanrum lite när vi är på det. Kommer ut med lite intressanta gäster eh, som vi sätter oss ner och pratar med. Eh, så för att lära känna lite folk. Eh, ja, tanken är då att vi ska intervjua folk eh, inom svensk fotboll eh, mm. på lite olika håll i olika klubbar och eh, eh, vårt eh, det vi vill åstadkomma är väl att ni som lyssnar ska få lära känna folket som jobbar i era klubbar Och som jobbar kring era klubbar och kring ja, allsvenskan och Superettan och den fotboll som vi alla älskar hoppas jag. Och kanske lite människor som man kanske inte vet så mycket om mm. utan lite le lever i dolda om man säger som så ehm, Kanske en materialare som bär bollarna till träningar eller en... Ja, en pressansvarig som sköter all akkrediteringar och den som kanske till och med står på parkeringen och visar var alla bilar ska ställa sig mm, Ja, helt enkelt dålig samma i, i klubbarna runt om i Sverige Vi är två själva, två, två grabbar som bor i Stockholmsrådet, jag, Ludvig är uppväxt i Stockholm och Sollentuna i norrort Ja, och jag heter Martin jag från Småland från början och flyttade upp till Stockholm i somras och just nu så jobbar jag som reporter på fotbolldirekt och skriver mestadels om Stockholmslaget där Hammarby, Djurgården och ARK lite BP också Vår första gäst var Jonas Riedel information- och pressansvarig på Djurgårdens IF Det var ett intressant samtal som gjordes dagen innan Djurgården spelade sin match mot Union Berlin så det kommer inte komma några konkreta frågor kring den händelsen i den här podden. Då kommer vi ta upp ämnet risksupporter och support i allmänhet. Vi kommer prata om bråket mellan Andreas Alm och Magnus Persson på Råsunda i, ja, i Derby. derby. Om ni kan, vi kommer ihåg det. Vi kommer prata om den bild som rörde upp ganska mycket känslor när Djurgården och Hammarby flyttade in på Tele2 Arena. Där Djurgården och Hammarby spelare står och Håller om varandra, helt enkelt mm. Ja, vi kommer även Prata med Jonas om vem han är Och vad han gör i Djurgården Och det är lite det som är Grunden i vår podd kanske Att vi vill veta också vem, vem Människan som vi intervjuar är mm. Helt enkelt Ja, men vi, vi sparkar väl igång det här Ja, välkomna Yes Ja, det kan du göra, men du säger inte vad jag ska säga. Nu tror jag att vi, vi, vi stoppar det, för vi kommer in. Ja, det är upp till dig. Ja. Ja, jag, jag vill inte komma någon annan. Magnus Persson, du, vad du <laughs> Ja, men då hälsar vi välkommen då till Jonas Ridel. Ja, tack. Kul att vara här. Ja, så här tidigt på morgonen. Ja. Är du en morgonmänniska? Nej. <laughs> Nej det är absolut inte, jag är på morgonen, uh, det tar ett tag att komma igång men jag jobbar gärna på, på kvällen istället så. Mm. Nej, jag är du kom, kvällsmänniska Du kommer ändå leverera här i podden eller? Ja, nu har jag har laddat extra och ja. gått och lagt mig extra tidigt, jag vet ja. inte, havregrynsgröv <laughs> så att det är en stor kopp kaffe, så nu ska det funka <laughs> ja, Vi ska ju säga att du är presschef eller informationsansvarig i Djurgården fotboll och, uh, Just det vad, vad, vad innebär det om du skulle beskriva ja. den rollen. Jag tycker alla jobb i såna idrottsföreningar är väldigt blandade men, men press och information är liksom huvudbitarna för mig. Och press är ju att ha kontakt med all media. Se till att förmedla kontakter och ordna så att det funkar med intervjuer med spelare och planera lite hur och vad vi gör och hur spelarna uttalar sig och lite sådana saker så att, det är just den biten både att vi ska synas och att vi ska hjälpa media väldigt mycket och komma och få kontakt med våra spelare så att det blir ett bra samarbete där så spelarna slipper ta den biten eller övrig personal överhuvudtaget planera så att det funkar för både media och personal informationsbiten är både intern information men jag sitter som redaktör för matchprogram medlemstidning just nu sitter jag och skriver en årsredovisning sådana saker, inte all typ av intern information så att det är mycket kontakt med förbund se till att vi har uppgifter som stämmer ja, ja huvud taget information ut och in se till att vi får information och att vi levererar information mm. det, det är grundgrejerna men det är väldigt speciellt i mm. det finns mycket saker som ska göras, så det finns inte roller för allt så jag sitter och är ansvarig för vårt telefoni med hur Mm. troligt, det är på en skala liksom, med den rollen, men, men så är det. Liksom. Och det gör de flesta har lite så här sidouppgifter också. Det, mm. det, så, ja. det, det är inte alltid 40 timmar i veckan. Mm. Nej, framförallt inte så här 9 till 8, mm. säg, blir det 17 eller 17, utan det, det, det är lite sprida skurar. Så mm. Jonas Riedel är person då. Du kan berätta lite om din uppväxt och var du är, var du är ifrån. Ja, jag är stockholmare, norrortskille. Djurgårdare sedan Barnsparen har sett alltid frågor på hur blir ljugårare. Jag har ingen aning faktiskt. Någon pappa som inte är lite lätt sådär men aldrig gått på matchen Det är kanske därför. Spelat fotboll bland mycket andra idrotter hållit på. Hyglig nivå så där så slutade jag någon gång mitt i tonåren som de flesta. av Men följt både jugaren i hockey fotboll genom åren. Hocke i början, mer och mer fotboll. Jag vet inte varför det blev hockey, det var inne ett tag. Jag var en fotbollskilla, jag hade Men det var mycket för hockey Så gick jag över till fotboll. Jag har jobbat egentligen som inom IT-världen i många år. Som massa olika jobb och filmer där. Men idrottsintresset har liksom alltid funnits. och Skriv och kommunikation har alltid varit intressant. Så att Jag svadrade dem någon gång för 12-13 år sedan. Och först började jag jobba ideellt inom Djurgården gick på Popius och pluggade journalistik och ja, på den vägen så bytte jag inriktning helt plötsligt, vilket jag tycker är jättekul för fotboll och kommunikation och den biten är liksom jätterolig att jobba med, så att det ordnar jag inte en sekund mm. och ja, här är jag tio år senare, det var väl inte riktigt planerat så här för tolv år sedan hade jag inte drömt om det men, men, nej, men det var jättekul så att, mm det var bytte mitt i livet någonstans där, eller mitt i livet, men ändå efter ett antal mm. år mm. och äh, ja, men det har du mm. men, men du skrev för Svenska Fans innan du blev, gick över till Djurgården hur, hur kom det där så att, att du fick börja jobba för Djurgården och att du skrev för Svenska Fans och så där, kan du? Uh, Nej men jag hängde väl mycket på Svenska Fans på, på forumet i början och, och snackade och hade olika debatter och så vet att de sökte skribenter och då jag ville panna handen där någon gång och sa att det skulle väl kunna vara kul. Och eftersom jag skrev ganska mycket där så blev jag indragen i det egentligen Det var ju Wille Bäckström och Thomas Alexandersson som, som höll igång där som hängde på. Och eh, det var ju en jättebra skola. Jag var lite nervös här första gången och så att de spelare och tyckte de var väldigt stora. Det fick man lära sig att det var inte så märkvärdigt. Och, och därifrån kom jag väl in och började jobba lite ideellt med Djurgårdens matchprogram och skrev en, en del där. Och sen så blev det en tjänstledning och då kände jag att jag kände både spelare och personal och klocktornet och alltihopa så att det är klart jag söker det här och jag sökte och så kom jag upp, fick jobbet kom upp vid nio och jag tror tio vid nio så satt jag skrev min första artikeln för att det var ju, när jag hade ju suttit där uppe så många gånger och skrivit och alltihopa så det var ju kortaste introduktion på ett nytt jobb jag varit med om, alltså, högst tio minuter vi vid var kaffapparaten stod och sen så körde vi liksom så det, det var mycket lugnpartat det det det liksom, pusselbitarna föll ihop på något sätt så det blev så enkelt det bara blev det. Mm. Mm. Så det ja mycket slump men visst det fanns väl en tanke bakom det där också när de årstidelt arbete och pluggande och sånt där så, mm. ja trots att du jobbat inom en annan någonting var, var det ändå liksom en dröm för dig så när du fick din första anställan från Djurgården liksom, så var, det, var det speciellt liksom, att ja, du tror jag. att du visste ja. att du var anställd av Djurgården Jo, men det var det. Det var ju jättehäftigt. Det var ju inte dröm sådär. Jag hade ju skrivit rätt mycket och jobbat som projektledare. och sånt. Jag var ju rätt van att skriva redan innan. och där. Men, men, nej, men det hade ju inte ett och ett halvt år tidigare eller två tidigare. Det hade inte ens tanken funnits. Så att, nej, men det var jättehäftigt när man satt där och gick runt på och Fick träffa en massa personer som man hade läst om. Och liksom satt i några rum ifrån Bo Andersson och spelare gick förbi. och Det var ju jättekul i början. Det, det var häftigt. När du går in på familjen, du har två söner, Tre. Tre söner, tror jag. Tre söner och en dotter. Ja, Aha. stämmer. Och håller alla på med fotboll? Alla har hållit på med fotboll mm. eh, ganska mycket. Äldsta sonen är 22 och spelade länge. Och tills han insåg att det var något spelare som skulle bli utan tränare. Så han mm. gått och utbildat sig på, på Bosön. Tränar Solventunas pojkasvenska lag just nu. 22 mm. år gammal. Mm. De vann division 1 förra året och nu får de ta hand om de i högsta serien. De kommer spela samma serie som Djurgården. Så det blir tuffa matcher att gå och titta på. <laughs> Se vilka, vilka kläder jag tar på med den dagen bara. <laughs> Nej, det är jättekul. Sen har jag en som spelar i 18, som har spelat i Djurgården sedan han var 12. Och som har spelat i u och varit med och tränat några träningar med A lag och... och, och som står i lite funderingar kring sin karriär nu då. Vi får se vad han, vad han väljer men, men han har ju kört på elitnivå sedan tidig ålder och, och tyckte det var fantastiskt och på spelat överhuvudet i Djurgården och spelat landslag och alltihopa så att han har haft en fantastisk karriär. Så får vi se om han väljer att, att gå vidare och spela i Djurgården eller om han väljer studier eller vad det blir nu men, men han är nära hålllaget så att det är, i alla fall få börja träna med dem och känna på Så att det. Så det är ju häftigt att vara med på den resan. Mm. Och sen en sista, som, en sista kille som slutade spela fotboll för något år sedan som är 16 nu. Och sen en tjej som är 9 som jag tränar. Mm. Och jag har ju tränat på det 95 och 97 Och nu är jag inne på 04an. Så att jag har ju varit tränare nu i ja, 10-12 åren ute i Solventun också. Då. Mm. Men jag tycker det är jättekul. Det är, det är som en... Det ger lite balans till Djurgården och elitbiten att få vara med och, och träna barn och och, och, och jobba i lite grann. Jag tycker det känns fantastiskt för det det jag gillar där. De, de hör ihop elit och bredd på något sätt, eller elit och, och de här små klubbarna på något sätt. Och jag tycker det är härligt att ha fattarna i, i båda lägen på något sätt. Du känner inte att det blir för mycket fotboll i, i ditt liv? Jag tycker inte det. Jag tycker inte det är <laughs> roligt. Nej jag tycker det är jättekul med fotboll så jag tycker inte det så jag, jag är ju nere och jag tittar ju på fem sex matcher i veckan från allt från flickor någon nio upp till Djurgårds, U19 och sen jag med något P12 lag i Solentuna och så i A-laget jag tycker det är jättekul att se Solentunas a också det går två så att, nej, jag tycker det är jättekul jag ser otroligt mycket matcher jag kan gå ner på när träningar i olika lag och titta jag, jag, jag tycker det är jätteroligt mm. Så men, det blir inte för mycket. Ja. Inte för mig, det är väl min fru med min brusel, som kanske lite, lite tokig sådär. Men ja, men, Nej, jag tycker det är jättekul. Men mm. mm. mm. mm. hinner. Ja, nej, jag ja, inte <laughs> Nej, jag hinner. Nej, men ibland får man ju skärpa sig och ja. göra lite grann. Eh, jag pluggar en del också i sidan om bara för att det är kul också. Så att det, <laughs> nej, men det är inte mycket. <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> nej, men jag är ju rätt aktiv, kan man väl säga. Ja. <här> så att. Eh, eh, ja, nej, men det är ju inte så mycket mer tid över Så är det Men, men som, som pappa så Det var väldigt fotbollsintresserad pappa Hur har det varit att se Petter ta sig framåt i Djurgården Och få dra på sig landslaget Och och om han nu skulle få göra någon match i a Hur skulle det vara liksom? Det är jättehäftigt klart. Jag såg jättetidigt Att han hade Jättetalang för fotboll Men vad jättetalang betyder Är ju jätte det är svårt att säga om man är bra i lokala laget Eller om man menar, hade det kanske svårt att tro Att det skulle vara mm. så här bra som man var Så att man skulle ha landskamp För ett år sedan drygt Och drog på sig tröjan om stod där Så det är klart att det var jävligt mäktigt att se Om man har mm. tränat honom själv i fem år Och sett hur han har tagit steg efter steg mm. Det är ju en Det är ju en att liksom bli fotbollsspelare. Jag har ju sett hur mycket han har offrat hur annat med sig träningsprogram på våra korta semestrar på tre och en på sommar som 14-åring och kört intervaller och stått och fixat. Alltså det är ju mat, som och tillsammans med skolan så blir det, det blir inte mycket tid över. Mm. Så det är ju jäkligt tufft att bli fotbollsspelare. Och då blir man ju väldigt glad när de, när de lyckas och, och får chansen Att få spela tidigt I lag Och få bra träningar Och få dra på sig landslagstressen. Han har varit på 5-6-7 landslagsläger också det, det är ju första landslagsläget Första matchen med U17 U19, U21 Jag menar, Det är jättehäftigt att se liksom Att han har nått ytterligare Ett mål Och det är klart att det blir roligare för mig Som, som insatt i fotbollen jag skulle följa dem även om det var ett och ting. när man har förståelsen Så blir det ju att man lever sig in i mycket mer Så att det var varit jäkligt roligt att följa Vilken nivå höll du själv på med När du spelade fotboll? Ja, jag spelade i Något sån här hyggligt bra icke -stor lag som låg En bit ner i högsta serien i Sankt så där. Mm. Kunde Ja, hygglig nivå liksom men Jag la av lite för tidigt, lite ofokuserat sådär. Sen så har jag hållit på i Division 5 som lär motsvarande Diokon 4 nu när jag spelade mm. lite sånt där, så att eh, jag vet inte. Jag hade väl kunnat nå nån, Ja, mm. som du spelade där. Diokon 2 kanske hade mm. varit min max nånting, så att jag vet inte. Jag mm. har aldrig bevisat, men någonstans där kanske. Mm. Men du har en ganska känd pappa också, om inte är helt uh, fel ute. Nej, men det stämmer ju. Han är uh, musiker, mm. Mm. skrivit väldigt mycket musik. Mm. och ska jag säga då, Just det. som har skrivit till Astrid Lindgrens... Mm. Ja, jag vill få. Det är inte alla alltid som känner till honom, men de blir lite så här överraskade, alla som har barn. Så jag har, han är ju alltid mina barn, lyssnar <laughs> på. Så det är liksom din pappa, så det brukar jag bli lite överraskade överraskad. Så här, så. Ja, nej, men det är lite speciellt att ha en pappa som är, är musiker. Är långt ifrån idrotten, jag var mm. ensam. Du har mycket musik i familjen, så att jag var lite ensam och var idrotts. Det var aldrig de som fattade riktigt. Men du har inte fått den musikaliska ja inte någon så här överdrivna doser i alla fall utan, Men framförallt så var ju idrotten Mitt stora intresse Så att jag har mm. aldrig utforskat musiken så mycket mm. så att, så att, mm. Jag var lite udda fågel där i familjen Som, som bara höll på med fotboll Och spelade, spelade, spelade spela. Alla andra tyckte musik var viktigare mm. mm. så är det Du klämmer inte av en nationalsång på Tele2 inför en match Nej, en sån sån. det hoppar jag över Men jag, tycker jag, jag är väldigt intresserad av musik Och lyssnar mm. mycket på musik och tycker det är kul Det är klart att jag har man Haft en frustrerad att en var musik i hemmet hela hans uppväxt, så, så går det inte förbi helt. Mm. Ja det kan du göra men du ja, säger, men, säger det inte vad ska det. Jag säga. Va? Säger inte vad jag ska säga. Nu tror jag vi vi vi stoppar för vi kommer in. Jag är jävligt glad. Gå till dig. Ja, ja, jag jag är inte komma någon. Annan. Magnus Persson kommer. Vi säger om. <laughs> säger om någon. Jag talat att en tuff period innan du jobbar för Djurgården, alltså en tuff period för Djurgården sportsligt kanske, var jobbigare för dig då? Eller hur? Ja, men man lever ju mycket mer när man inte jobbar i det på något sätt. så blir det. För det första så, så bara inför en match, så, menar, en matchdag för mig är ganska mycket jobb. Man hinner ju inte sitta och fundera så mycket. Även om det är derby så kommer inte den här nervositeten på riktigt samma sätt som de har supporter. För man hinner inte. Man är mer fokuserad på att märka ut pressplatser och kolla presslister och fundera på hur mycket folk som kommer om platserna räcker. men alltså det, det är dagligt jobb. Mm. så att man lever sig inte med lika mycket sen man, okej, där vill man väl sitta där på matchen, då, då, då kommer det skölja liksom över när matchen börjar och man, man kan börja titta lite grann men fram till matchstart så är man ju otroligt upptagen, så att man, man hinner liksom inte med och reflektera riktigt lika mycket tycker jag, på gott och ont ja, saknar du det? Ja det, det jag kan jag göra det skulle vara jävligt kul att få spekulera om startälvan och sitta och snacka och fundera och gissa och så här. Klaga och hissa och dissa spelare Det är lite roligt mm. Sådär Och det kan man inte komma ifrån heller Jag minns någon match när jag och någon på kansliet Satt och tittade på matchen Och Abbe som var skadad eller avstängd Han satt på läktaren och sådär Och så fall man in i sitt lite supporterskap med matchen väl började så, Men vad fan, han måste ju ta löpning bla, bla, bla. Och så tittade Abbe på så. Ja, fan, är det så där det sitter varje match med oss? Ja liksom, oh, förlåt nu sitter du här men man faller ju in i det här när matchen börjar så det finns ju inbyggt efter alla år som supporter va? sen skulle man väl kanske inte såga folk personligen på samma sätt när man känner folk det, det, det är mer vis respekt men engagemanget finns ju där så fort en match börjar så det gör det ju Just det, lite mer personligt som dig då Ditt supporterskap så där, Är det, är det die-hard djurgården Och liksom inget mer, eller hur? Ja Du tänker på, ja i Sverige Så finns det ju inget annat mm. än djurgården, så är det ju Nej, jag, men det är jag, liksom... jag har ju varit rest runt På många håll och tenter när jag var med Så, det, så är det ju Men, men du äter så och ja, lever i djurgården, liksom. Ja, det gör jag nog Jag är sån här som liksom följer de flesta sektionerna lite grann, i mm. alla fall Någon gång då och då jag in och kollar hur det går för banden och då ligger de i samma serie som AIK och så får man reda på när de möter dem i alla fall. Sen, menar, ja, jag kollar Djurgården ganska brett och ganska mycket och följer med och, och sådär. Eh, så eh, det är inte alla sektioner jag har koll på, men, men liksom, jag är ju sån där som älskar när Djurgården slår AIK eller Hammarby, oavsett vad det är för sport. Japp, vi slog AIK innebandy liksom. Eller, nej, men det spelar ingen roll. Det är liksom, mm. Ja, så att det där har det ju går tror jag. <laughs> Så är det ju här. Ja. Mm. Så det finns väl bara ett lag till som, som, är i Sverige då som är intressant och det är ju min andra lilla klubb, Solletna fotboll, då, där, som mm. jag jobbar i på fritiden. Det är ju från två klubben med stor ungdomsverksamhet och blir kanske lite mer den här basic idrotten jämfört med elitidrotten. Så att där är jag väldigt engagerad i den föreningen. Men, men det, är helt, det är inte en konkurrent till djurgården på något mm. sätt utan det, det är en annan typ av idrott som jag också är intresserad av den här mer grundläggande idrottsrörelsen. Men som elitförening så är det bara djurgården. Och jag är inte så väldigt intresserad av sport utomlands. Alltså jag håller inte på så mycket lag. Det är England Premier League jag bryr mig lite grann om där att, Men i övrigt så ja, Jag försökt skaffa mig såna här favoritlag i olika ligor Men det, nej, jag bryr mig inte så mycket Jag har ingen så här favoritlag i Spanien Eller Italien Eller Frankrike eller någonting utan mm. Det blir mer man följer lag som är roliga att följa Ja det kan du göra men du ja, säger men, att du säg inte vad jag här. ska jag säga. Nej säg inte vad jag ska säga. Nu tror jag vi vi vi stoppar för vi kommer ingen. Ja, ja, jag, jag är jävligt glad. <laughs> <laughs> jag är glad för dig. Jag vill inte komma någon. Minus personkod. Vi går in på ja, just där mediebiten hur hur tycker du att den den rollen är att ha liksom, och hur är svensk media mot dig? Och, och är bra Ja, men det är, det är bra. Jag har, ju, tycker jag, jag har ju varit i tio år i Djurgården. Jag tycker jag har haft fördel att få växa in i det på något sätt. För när jag började så var medieklimatet mycket lugnare. Det fanns åt alla på något mm. sätt. Och sen har det utvecklats till att bli mer och mer tryck. Både från vanliga medier men också från webb och media och allt möjligt. Så ungefär som sidor som era sida. Och det har gjort att trycket har ökat. Så jag har växt med det här på något sätt. Men... Jag tycker det funkar jäkligt bra. Jag tycker det finns bra respekt för vad vi klarar och en viss, del, en viss försök att hitta information. Men jag tycker att det, det håller sig på en bra nivå. Jag tycker jag har jättebra kontakt med i princip, all media. Det, det funkar hur bra som helst. Mm. Märker du någon skillnad när det till exempel några utländska medier som, som tar kontakt med dig jämfört med kanske när de svenska medierna tar kontakt med dig? Ja, det har hänt några över som jag inte riktigt har varit med på någon gång. Det blev väldigt fel citerad i en amerikansk media när vi hade en trospelare här, precis när hennes Persson började. Där det stod i princip att jag ansåg del av några andra av våran trupp. och Det blev en liten diskussion internt för där. Man kommer kom att ringde mig så sa att, vänta, brukar du uttala det så här? Då fick jag se citaten så det här är inte närheten, närhet. Det var lite överraskande ändå fick jag reda på sen genom amerikanska kontakter som vi hade där, att den där media, jag kommer inte vilken tidning det var. det var det var inte helt ovanligt va? Så att det, det löste sig, men, men ja, ibland har de blivit överraskad men så mycket kontakt med utländsk media har man väl inte att jag har förstått hur det funkar på den mm. spelar äh, Spelare och ledare och sådär och de som vi ringer helt enkelt hur, är det mycket väldigt individuellt hur de vill att du ska sköta deras äh, medie aktivitet eller hur? Ja, det är det väl. Men, men på något sätt så försöker väl jag så smidigt som möjligt bli lite presssekreterare egentligen. Men när man se till förvarnar om vad som kommer hända om det är långa intervjuer så att de inte har något ett den samma mm. dag. Se till att de är på plats och vet att det kommer hur länge de ska sitta och planerar efter träningar. och Nej, men jag tror att det är ganska lika faktiskt. Vi har ju inte någon Kim Källström just nu, då kan det bli Sören Larsen, då var det lite speciellt. Då får man nästan skydda dem lite grann för att unga, unga killar som är som tokjagade liksom, då, då måste man lägga upp lite taktik för det. Men i övrigt så, så det är det nog ganska samma med alla spelare. Det, det är just att se till att de får en dräglig tidsåtgång för sådana här saker samtidigt som media får så lätt tillgång som möjligt och försöka få ihop det här på ett bra sätt. Liksom. Men händer det ofta att det är spelare som kanske säger någonting som du inte menar att ska komma ut? Eller så att man får slå dem lite på fingrarna? Uh, ja, det händer väl. Mm. Men jag tycker att det har varit väldigt bra senaste åren. Jag har jobbat ihop med Gunnar Jidefält som har varit kommunikationsansvarig nu ett tag. Och vi har ju en kommunikationsplan som vi har, ju, vi har varit ute genom åren och berättat att så här uppför vi oss när vi pratar med externa personer. Mm. Så det finns ju ganska tydligt för alla vad man säger och hur man säger. Och jag tycker att de är fruktansvärt bra på att liksom förstå och följa det. Jag tror det handlar mycket om att förstå varför så, så, så kommer det av sig själv på något sätt. Mm. Så att, vi har tydligt regelverk, vi har haft genomgångar och jag tycker att de flesta förstår det väldigt, väldigt bra. Sen är det alltid saker som händer när folk har ett eget intresse av att få ut någonting. När ett kontrakt går ut eller mm. när man känner sig orättvist behandlad eller nånting så, så händer alltid alltid. Eller att man kanske inte alltid förstår vad man säger. Så att, det händer, men det är nog undantag mm. jättebra tycker jag. Alltså, det är väldigt, jag tycker spelarna har utvecklats under de här tio åren otroligt mycket i att förstå det här med kontakten med media. Mm. De är ganska drillade i det nu faktiskt tycker jag. Mm. Innebär det att det blir blivit också? Eller hur du som läser? <går> det är full du svarar på som om, men Nej men jag hoppas inte det. Jag, jag tycker det, det viktigaste i kommunikation är ju egentligen att rätt person svarar på rätt saker. Om en spelare börjar svara på vad man behöver för nya spelare så, så kan ju det bli väldigt konstigt om tränaren tycker någonting helt annat. Och i slutändan så är det ändå tränaren som kommer att bestämma det. Och då tycker jag att tränaren är den som ska uttala sig om det också. Mm. Menar, spelaren blir spelar bara hans egna tankar och spekulationer och ingenting med verkligheten att göra. Mm. Så jag, jag tycker nog att det blir korrektare information. Men det kanske blir mindre skandaler. Mm. Om, om man är ute efter att hitta den här typiska eh, journalistkonflikten eh, med att två personer i samma organisation har olika syn på samma sak. Ja, men då är vi tråkigare. Mm. Men om vi, vi, vi levererar bra och riktig information, då tror jag det är mycket mycket, mycket bättre. Mm. Det handlar inte om att hindra folk att säga saker. Det är ju bara, det gäller ju att få rätt, de som vet om, mm. om hur det funkar och, och säga rätt säga eller berätta om det. Mm. Så att på något sätt så är det ju inte mindre information utan mer korrekt information tycker jag. Mm. Mm. Hur, hur det... nära kommer du laget då som i den land har liksom i, ja, jag var väl närmare laget förut när jag skrev mycket mer på hemsidan för då hängde jag väldigt mycket på träningar och sånt där men eh, ganska nära ändå jag är ute och mm. snackar och pratar och har väldigt mycket telefonkontakt och styr och diskuterar och ja, så att, nej, men jag har kontakt med många mm. ofta mm. så det, det är bra det är kul och det tror jag är jätteviktigt i en förening att man har det här gränsöverskridande, att man, man är en förening och alla känner varandra. Jag tror att det är andra än jag som kanske inte har lika bra med kontakt med spelarna för att de inte har de arbetsuppgifterna. Mm. Det, det tycker jag att vi jobbar mycket på, att vi är en förening allihopa. Det är mm. ungdomssidan och det är kanslier och det är spelare och försöka få det att bli vi. Det tror jag är jätteviktigt. Finns det någon spelare någon åren då vi verkligen kommit jättenära, kanske privat umgänge med? Ja, men det gör det ju. Mm. Av olika anledningar. Kanske för att man ses väldigt mycket. Många av de här spelarna som vi har haft träffar man mycket ute. Bland annat genom ungdomsfotbollen för att de jobbar med unga spelare. så som Abbe Barsam träffar man ofta på olika ställen. Janet Hauer har haft kontakt med privat genom olika saker. Han tränar ju ett ungdomslag nu också Uh, nej men sen finns det flera spelare som man, man tycker har varit Precis som jag som har varit väldigt trevliga Som man umgås med Jag bor ganska nära Niklas Rask När han slutade så uh, sa han att det är så jävla svårt För man vill ju hålla igång Och så har man ingen lag längre och Jag springer och det är så tråkigt och så, Ja men vi är några som spelar innebandy på, på kvällarna Ja på ah, skitkul och jag höll igång där ett halvår, men jag tror att han spelar fortfarande det är ju ganska många år sedan han slutade. Så, så, så, så vi sågs där på träningen. Så lämnade lämnar jag liksom, ja, område du fortsätta? Det var helt fantastiskt när han kom där första gången och så började folk liksom inte riktigt när man var. Och efter en och en halv eller två minuter var man spelar så man folk ut kröp ut från banan, byter, byte. Så var man tvungen att säga, Niklas du ska också byta, precis lika pigg som liksom, han. är det där för människa? Han spelade Champions League för ett halvår sedan så han är rätt vältränad jag tänkte att helt knäckta och såg jag sprang hur länge som helst. Nej, men så att det finns ju folk som man träffar, kanske inte så här jättenära privat och käka middag, men, men som man umgås med och snackar med och, och, och lärt känna genom åren och, och antingen har någon koppling till efteråt eller tycker man är jäkligt trevliga. Så att, ja, det gör det. Det är ingen skillnad där på dem och personal i övrigt som har jobbat. Man lär känna folk på jobbet det är, det är jättebra att det ska vara så att man... Se varandra som arbetsgumbrater Och stöttar varandra allihopa mm. Viktigt mm. Hur, äh, ja, Förra säsongen så hände det ju mm. ganska mycket Både vår säsong Var ju väldigt äh, ja, negativa rubriker Om man kan säga så mm. och, och sen äh, total förändring Med Högmo och sen på hösten hur, hur var ditt jobb då? Liksom var det, det var mycket media Nästan hela året äh, I och med det eller hur? Ja men, men vi det tar ju inte många förluster i rad innan det blir ganska jobbigt mm. uh, och det börjar snackas och då, då, då kommer ju de här spekulationerna mm. som, som kanske uh, blir mindre sakliga och, och det är ganska snabbt och det, det är ju tufft och man ser ju spelarna hänger med huvudet och så ska vet de att de måste göra intervjuer och det känns inga kul och man får nästan peppa dem lite grann att liksom komma igen mm. och, uh, så det var ju en tung period och sen så kom hela avhoppet med Magnus och blev ju ännu rörigare och alltihopa. Så ett tag kändes det ju... Vi tappade tränare och vi har tappat styrelse och vi håller på att åka ur. och ja, men det, var, det var inte de muntraste dagarna. Mm. Sen tycker jag att det har hänt ganska många saker genom åren som man har ju lärt sig på något sätt att ja, men det är så här ibland. Det är bara att mm. jobba på. Jag menar när vi väl åkte ut och var mot Assyriska i sista då var vi ju superrättad länge. Vi, vi, man har gått igenom de här som skräckscenarierna några gånger så att med tiden när man säger att kör på. Liksom. Mm. Kör på. Men det är klart att man påverkas. Det är människor som inte mår bra runt omkring en och det är folk som jagar den och frågar varför de inte mår bra. Det är, det, är mm. roligt, det är inget roligt arbetsklimat på så sätt. Men sen när man kom in så ja, det var det ju en förvandling som var helt otrolig. Mm. Mm. Hur var det egentligen? Mm. var... Ja, men han, kom in, han, han gjorde ju allt rätt från början. Han kom in innan vi hade presskonferens och sa att jag vill komma in och hälsa på personalen. Mm. Och bara det att liksom hela personalen visste vem det var innan han gick ut i tidningen och berättade om sig själv. Det är en sån, här, det är en sån otrolig symbolhandling på något sätt. Att här är det vi. Och, och sen så stod han och, och sa att berättade att det är fantastiskt kul att komma hit och berättade hur viktigt det var att alla i föreningen engagerade sig och blev involverade och närhet och allt typ, för att du skulle kunna lösa det här. Jag menar, det var ju så här som står i vitaminsprutar och alla kände så här, fan vad kul nu, nu ska vi köra. Liksom. Mm. Så, så det började ju som direkt, liksom. han gjorde rätt och så kände han att nu kör vi. Sen när resultaten kom på det, så några omgångar senare så, så kändes det som att wow, det blir ju en kick för hela organisationen att köra på. så att, äh, Det var en helt galen Förvandling på så kort tid. Och eh, jag tror det beror mycket på att han han var jäkligt klok psykologiskt och mentalt som människa att få den här göra det här. det kändes som att han hade knappt behövt kunna fotboll egentligen. Han bara fick liksom alla må bra känna och jobba åt samma håll och tro på ja. Det var fantastiskt. Så där gjorde han en helt sjuk insats måste jag säga. Så Men han är gått nu under vintern och saknat höm och lite grann på på kansliet. Samma sak där, det är klart att man gör det, men man är ju ganska van på omsättningen också, jag kommer ihåg Alf Johansson, jag brukar hålla koll på all statistik, jag har kommit ihåg många tränare som sa att han har passerat på hans åtta år om var 17 eller 18 eller någonstans, där. Alltså det händer ju spelare och tränare hela tiden så det blir ju någon form av vardag. Mm. Så jag tycker att vi är nog jättebra bra På att se framåt hela tiden mm. Och istället för att sitta och gråta över spillmjölk Så liksom kör man på nästa hela tiden mm. Och jag tycker samtidigt Att, nu kommer ju Bossa Andersson in Pelle mm. som kommer in som är ändå Finns likheter Med, med, med härbo, I hans lite lugn och hans vilja Skapa harmoni och, och tro De är ganska olika som människor mm. Men de är ändå mm. den här lugnet och ödmjukheten Och allt alltihopa så det, det fanns en fortsättning som kändes ganska positivt tror jag. Det, Eller det känns väldigt positivt nu Jag tror att vi, vi har hittat en, en fortsättning som känns väldigt bra mm. Men om vi tar den här veckan med turbulensen kring Människa Persson hur, hur påverkades du som människa under den veckan? Eller de två veckorna kanske var som du var uppmärksamhet kring det? Som människa... Eh, ja men alltså... Det, det är ju ganska ovanlig situation tror jag för många att folk mår dåligt och känner sig hotade vi behöver inte spekulera i vad som har hänt, det kan andra göra det ran ner till att Magnus Persson inte mår bra, punkt mm. och det, var, det är inte kul att se någon på hans arbete som inte mår bra, det är inte kul att se folk som är oroliga på jobbet för vad som händer och vad som ska hända och, alltså, det, det är klart att det påverkar en det är ingen tvekan. En, en sån vecka så blir det inte så effektivt på jobbet som det brukar vara. För att folk är väldigt engagerade i vad som händer med sina arbetskamrater. Så att Återigen, jag tror att man blir lite hårdhudad med, med, med tiden och van. Men, men det är ändå samma sak. Det är människor vi pratar om och folk man känner som, som, som påverkas starkt av olika saker. Det är klart att det är tufft det, är, det är, Så är det mm. Jag har sett flera tränare Som, som har lämnat och gått och, och Som man har känt och, och som man har tyckt är väldigt bra personer Det var lämnade lämnad en gång i tiden Under ganska tuffa former Och, och det finns många andra som har gått Och mm. Stefan Alvino och alla det är, inte, det är inte kul mm. Då försvinner jag alla tankar om Resultat och, och allt sånt här blir så det är precis en människa som faktiskt mår dåligt. Mm. Och nej, men det tror jag är svårt att se utifrån många gånger men, men, men någon man träffar varje dag som, som, som mår väldigt dåligt och vill säga upp sig för att de mår dåligt, det, det är inte kul att se. Mm. Och man känner sig ganska eh, ja, man, man vet ju inte vad man ska göra. Man kan inte göra så mycket, man känner sig lite handlingsfull av att säga. Mm. Jag kan se till att hjälpa honom att få ett bra statement när han avgår. Det är jag kan göra, men men det är människor man pratar om och där tror jag det är viktigt att man har den här närheten mellan supportrar och lag och allt upp Och förstå att det faktiskt är människor som man pratar om. Jag kan bara koppla tillbaka till när man själv sitter på läktaren och är lite förbannad på spelare. Så det är det ändå inte så att man är otrevlig mot en person. Men känner man inte någon som står och skriker på någon på läktaren så jag blir ju ganska upprörd det hör någon säga... Massa jävla saker om man spelar på planen som inte sköter. För det är någon människa som försöker mm. som man känner. Så jag tror det är viktigt för att, att supportrar också på vår närhet att förstår att det är människor som, som mm. faktiskt försöker och att man, man. För den känslan som man drabbas av när folk är väldigt hårt utsatta är ganska jobbigt, mm. tycker jag. Men just när, när ni höll presskonferensen med, med Tommy där kring Magnus, fick du bara ett chockerande samtal om att nu måste vi hålla presskonferensen, eller var, hur? Hur var just de timmar där? Liksom, mm. vad, vad hände? Ja, jag fick väl reda på det på dagen innan eller jag kom någonting sånt där att Magnus kommer att avgå och kommer av, och vi ska ja. försöka få fram något statement och göra en presskonferens. Och, och då är det samma sak där. Då blir det liksom, öva in vad som ska sägas. fundera på var vi ska vara, vilka som ska komma bjuda in när ska, alltså, det är en sker av händelser med rent jobb. Och, återigen, man hinner liksom inte riktigt agera eller reagera på, på det, utan det, det blir ju lite jobb. Mm. Jag tror att efteråt blir det mer så här, äh, tomt. Liksom. Oj, vad hände? Mm. När man börjar reflektera lite grann. Mm. Eh, för då, det helt plötsligt, då gick det då ner på något sätt. Det var det lugnt igen. Det var inte så att göra. på borden och säga hej då till lite journalister. Och sen så, wow, vad hände senaste dygnet? Mm. Det är lite så tror jag man reflekterar. Man går in i någon arbetsroll och, och kör. Mm. Och det tror jag man måste göra. Mm. Eh, och sen efteråt så kanske man reflekterar så att, men sen, sen så var det ju liksom... Då, då kom jag allt över den efteråt. Så här, Oj, vad hände? Mm. Så att jag tror att man själv är lite sen i reaktionen för att man, man är inne i att göra ett jobb. Mm. Men under sådana här perioder händer väldigt mycket såna här krissituationer. trivs du på jobbet då? Ja, man bortser ifrån att det, det är tråkigt med... med Personer och sånt där så, så, ja, men absolut, det ju, jag gillar ju när det händer saker och när, när det gäller att lösa såna här saker och, och fundera på hur vi ska kommunicera och sånt, det, det är klart att man gör det det låter ju lite absurd på något sätt, men, men situationen säger tråkig och sen så vill man göra den så bra som möjligt i alla fall, från mm. de förutsättningarna som finns, och, och det är bråttom och det är mycket och det, det funderar ja, det är, det är en väldigt intressant situation att försöka mm. göra det den är inte lätt men den är utmanande och kul mm. Mm. Så att om man försöker separera de bitarna rent arbetsmässigt Så är det ju, jag gillar ju när det händer saker mm. det, det, det blir inte så här adrenalin man kör liksom. mm. Ja, det är mm. kul men det är ganska... Samt, Samtidigt vill man ju inte att det ska hända Nej. saker För att skull, sakerna ska, Men om det händer och då måste man agera Och det, det är ganska intressant Om vi bara ska gå in på lite det här med flytten då Från stadion till Tele 2 Eh, ni flyttade i förra året. Hur kände du inför flytten? Var det, var det synd att lämna stadion eller var det mer välkomnat till något nytt? Jag tror jag kände precis som de flesta av oss kände att det var jäkligt sentimentalt att lämna stadion. Och, och, ja, Sista matchen var jobbig. Jag kände att det fanns ändå någon... någon det finns någon skäl där på något sätt att man vill inte släppa sin plats och sina rutiner och sina... Ja, allting. Så det var jättejobbigt. Men samtidigt så tyckte man på samma gång på något sätt att, att det var helt fantastiskt att flytta till en sån här arena. Och det blev ju ja, betydligt bättre än vad man hade kunnat drömma om. Så att jag menar, det var ett nödvändigt avsked på något sätt. Tråkigt, men nödvändigt och fantastiskt att vi hade den här otroliga möjligheten att flytta till något så, så bra som de 2 Arena som visat sig vara guld för oss. Mm. Fantastiskt för oss alla, supportrar och spelare och alltihopa. Så det var väldigt blandade känslor, precis som de flesta supportrar. tror jag. Så kan man längta tillbaka till träbänken på stadion men är otroligt glad över Tele2-arena samtidigt mm. och de fantastiska möjligheterna som mm. bidrar med. Men känner du där att ni, när du är där och jobbar så på Tele2 och på matchdag att ni håller på att bygga upp någonting som är ett hem? Liksom, ja, utan tvekan. Det, det känner jag. Det tar ju lång tid. Jag menar, mm. Om man sprunger på stadion sedan när man var liten- och jobbat på stadion i tio år- och kan varenda- eh, litet, eh, litet vinkel- och rå på den där- så, så, så tar det ju tag att bygga upp någonting nytt. Och det tycker jag Högman pratade väldigt mycket om- på ett bra sätt förra året. Att vi, vi ska bygga upp det här till våren. Det är inte bara flytta in och så ner i våran. Det tar sitt lilla tag. Men eh, det har ju ändå gått väldigt snabbt- att, att komma långt. Mm. Jag märker ju på- det är ju ingen nästan som sitter och klagar på att vi är på tele 2 idag sentimentalt utan alla är ju, tycker att det har varit en fantastisk upplevelse så det är bara att jobba på så kommer det här med tiden att bli våran i på samma sätt som, som uh, stadion jag, menar, jag vet ju folk som har tyckt att Råsunda var fantastiskt för att de har varit där en gång i tiden och mm. gått år efter år efter år, och det var vår riktiga arena, det är helt oförklarligt för mig, jag kan inte fatta det mm. men, men, Mm. Så kommer folk känna mig till det två när jag pratar om stadion mm. en i tiden, om man är 12 år i dag eller någonting. Mm. Det kommer med tiden och det kommer, det kommer vi kommer växa in när det kommer bli våran. Jag tycker det mm. är fantastiskt, jag är jätteglad över hur, hur utvecklingen har varit där. Mm. Men du som supporter, hur kändes du att flytta till Södermalm som tidigare alltid kallas för just Bayernland? För det första så tycker jag att jag har känt ganska länge. Man har haft lite tid på sig att vänja in sig och se. Och, och, och, jag förstår vad du menar. Men, men hocken finns där. Man har gått på hocken länge. Det har ju underlättat att ingen främmande plats. Utan det var ju eh, ändå en plats där man som Djurgård har varit på väldigt mycket matcher. Eh, så på så sätt så tycker jag att det inte var så överdrivet jobbigt som man hade, man hade kanske trott att det skulle bli. Mm. Eh, det känns ganska naturligt. Sen så har vi också på något sätt fått arenan att bli vår på ett så bra sätt. Bara hur man lyser upp arenan och hur vi har jobbat och där känns. Nej, men jag tycker det känns ganska naturligt. Mm. Jag kan drömma om en arena. Det är hur många som jag som ligger på, på Östermalms IP eller någonstans där omkring. Bara, bara för att det är vårt land. Men jag tycker vi har gjort det här till vårt land sedan länge genom och att det blir ännu mer med fotbollen. Så att jag, jag, jag tycker det. det. är ingen problematik tycker jag. Det känns mm. bra. Mm. Men mm. Någonting som jag letade upp många supporter var just den här bilden som togs mm. tillsammans med Hammarby då, mm. precis inför öppningen. Mm. Hur känner du inför den bilden? Vem, vem var det som kom med den idén? Det var Expressen som kom med den från början. Mm. Och vi diskuterade den och vi förstod väl allihop att det var en utmanande bild. Mm. Men det var en rörig situation i det läget där Bland annat hade varit ett bombhot och det hade varit mycket smågrepp mellan supportrar och där Hammarby-supporterna Hammarby var väldigt aggressiva om det här. Det kändes som att det är nog bra att göra en, en provokation i det här läget i alla fall och visa att spelarna tycker att det här är vår gemensamma arena. för att um, ett tag så tror jag att det kändes som att Hammarby som förening också stod för att det här är våra... Man, man kör den här kampanjen väldigt hårt med mm. våra arena och alltihopa. Och jag tror att från Hammarby så var det säkert inte så mycket riktigt mot Djurgården utan mer ett sätt att skaffa sig en egen hemvist. Mm. Men jag tror att det uppfattades väldigt brett som att det här är inte liksom och att, här är att göra det i vår arena. Och då tror jag det var viktigt med ett statement från Hammarby som klubb att säga att vi har... Självklart accepterar att vi delar arena och arena allt och alltihopa. Så att det inte kändes som att det var förankrat i Hammarby som förening med de här. För det, det, det, det tror jag var viktigt. Mm. Så i det läget så tror jag att det gjorde nytta. Men jag tycker att det lugnade ner sig. Om det var därför eller inte men så lugnade det ner sig i samband med att matcherna kom igång. Och vi gjorde den här bilden. Men det var ändå förståelse för de supporter som tog det på. Ja det är klart att vi det Ja men det är absolut Vi har väl aldrig Gossat med Hammarby och AIK kommer vi väl aldrig göra heller Utan, jag menar Det är ingen som påstår att vi inte Är enorma rivaler och konkurrenter Och att det finns ganska mycket Känslor mellan föreningarna Så det förstår jag absolut Men det här var ju ett statement Just för att arenan i sig Att vi faktiskt kommer att dela på den Och att det, det, så är det Mm. Mm. Så att, äh, ja, men Det var gränstrakterna kanske Jag förstår reaktionerna Men jag, mm. jag tycker väl ändå att det fanns en point i det mm. Det tycker jag Men du hade en hel del diskussioner med Love Och sådär i Hammarby då Eller vem det var som köpte det ja, Mer internt tror jag Men ja, äh, vi var ganska tydliga Snabbt med att Nä, men Det här är, är någon ganska bra grej mm. Sen var det väl ganska kul att väcka lite känslor kring flytten här också menar, få lite media på det här och jag tycker Expressen gjorde ett jäkligt bra jobb med bilderna av det här så att det var ju inte kul att få ut det här inför premiären och allting också på något sätt, all uppmärksamhet på något sätt drar ju ändå intresset till föreningen av Djurgården mm. I sommar då har ni planerat in en träningsmatch som ska spelas på stadion Sen tror jag att det blir lite ett ta ett steg då tillbaka till gamla identiteten när man väl har hittat ett nytt hem på Teller 2? Nej så har jag aldrig tänkt Jag tycker det är jättekul jag tror att det blir en, en happening bara. Kul. Folk, menar, Det finns ju de här känslan för stadion fortfarande Folk längtar Jag tror att det blir jättehäftigt för många Att få komma tillbaka och sitta på sin gamla hårda träbänk Och kanske få med sig kompisarna alltså, Det blir ju ett sätt att anknyta till historien mm. eh, Vi har ju inga ambitioner Eller möjligheter på något sätt att flytta mm. tillbaka Vi är jättenöjda med den nya arenan Tycker vi kanon men, men det blir inget fel att liksom knyta tillbaka till historien på något sätt och vara där en gång om året och köra en träningsmatch lika gärna som att vi spelar på Stadshagen. Så att folk får komma tillbaka och lukta lite på staden och känna lite på bänkarna. Så där. Och jag fattar att det som att folk tycker det är förbannat kul att komma dit. Så att, nej, jag tycker det var ett jättebra initiativ som, som, som vi gjorde där och att hitta tillbaka. Jag hoppas det blir tradition att liksom, här är den gamla gamla arena. Mm. Men tror du folk efter 90 minuter, när de går ut från stadion, tänker att nästa vecka välja gå till tele eller i liksom? Ja, men det tror jag. Man förstår att det är en träningsmatch och det är ingen som ens jobbar för att vi ska vara på stadion. för Det är ju om omöjlighet idag, det, det vet alla. Så att det, det, finns, det är ju inte något vi har valt att flytta från stadion utan den funkar inte som fotbollsarena. Men, men varför inte liksom använda den lite kul? Det, det där är jag vet, tänk på när jag berättade där så hade vi Ajax på besök för härans massor av år sedan De var och spelade på stadion uh, Zlatan var med och alltihopa, det var stor match Och de tyckte det var fantastiskt kul och vilken häftig arena och alltihopa Och, och, och så sa, sa de att hur ofta spelar ni matcher här? Liksom, är det många sådana här eller. Så, nej men det här är vår hemmarenna Jaha, de tyckte det var en liksom kul, kulturellt kul minne men de hade inte fattat att liksom, okej, okay, den här gamla arenan liksom, den där ni bor liksom, eh, <här> lite roligt men, men även de tyckte att liksom, vilken häftig grej att göra en, en, en sån här match på den här häftiga gamla arenan och det är väl lite den tanken vi, vi vill ha kvar liksom, att det, det är lite känsla i det på ett annat sätt som, som, som gör att det är kul att vara där och förhoppningsvis kan det bli någon tradition gång om året att vi, vi kör de här där. Mm. Ja, det kan du göra, men du ja, säger men, se inte, vad va? inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vi jag ska säga. Nu tror jag vi vi vi stoppar för vi kommer in. Jag har jävligt olika syv. Vi har jävligt olika syv. Vi inte kommit någon Magnus Persson och... Du, vad säger du <laughs> om? <laughs> vad <säger de> här? <laughs> <laughs> <här> Incidenten eller incidensen, men bråket mellan Andreas Alm och Magnus Persson på ja. på 20-åriga. Råsundan i år 2011. Ja. Ja. Eh, så svårt mål så, den ja. någonstans ja. där. Ja. <här> <här> <här man kan ju se dig på det här klippet då i alla fall som, mm. som var filmat. Att du ska försöka föra bort Magnus från båket lite hur upplevde du det? Det var en ganska komisk avslutning också. Ja, det var ju det går så snabbt sånt där om man hinner inte riktigt mm. tänka igenom så mycket. Mm. Jag kom ut från spelagången Precis när de hade satt igång Och börjat skälla på honom Och jag blev lite överraskad Jag såg hur alla stod runt och var otroligt intresserade Och tyckte det här var jättekul Och då var jag så här: vad gör jag nu? <laughs> eh, och att jag skulle försöka föra bort Magnus Det är faktiskt inte riktigt sant Jag gick dit och ställde mig Och liksom var lite stöd Och, och tänkte vill, att jag alltså. övervakar lite Vad som händer så du inte barkar helt åt helvete För då kanske det är dags att liksom börja men eh, jag lät dem fortsätta. Mm. Jag tror jag bara markerade att jag var där för mig okay. och sen så stod jag bvid. Eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag kände mm. så Okej, okay, låt dem råka. Liksom. Och sen som går över styr så får jag väl kliva emellan på något sätt. Och hela situationen blev ju väldigt här, Spänd och alla var väl här, helt inne i det här och alltihopa. Och så, så lugnade ju ner sig och man började tänka, och då kommer man att strandlund och helt plötsligt vad var en ställe för frågan vad som man Martin vad säger om Ja precis det var så här... Det var ju så för lösen. man står i på helt och tankarna bara snurrar om man försöker registrera och så kommer han och som ingenting har hänt och ju gräva i jag ser klippet när man själv viker sig och skrattar det blir så surrealistiskt alltihopa det är helt fantastiskt om att stramborg liksom bara helt Mm. som Allting bara ran av honom så kör han liksom, ja, Jag är proffs, jag kör, det här är mina frågor liksom, mm. Men det, det blir en mm. totalt surrealistisk uh, Situation Just när man står där med den här osäkerheten Och mm. inte riktigt vet var går gränsen, vad ska jag göra ska jag göra någonting eller inte och så kommer han och bara bryter in och då, ja, det, var inte, inte det är inte så ofta, inte så ofta att bara... ditt jobb ställs på spets och på det nej spets. det är det ju inte alltså, den där situationen när det liksom blir så mycket känslor med det är väl ganska ovanligt jag tycker ju alla tränare som jobbar i Allsvenskan eller de allra flesta i alla fall är ju väldigt hårdhudade drivna och vana och agerar ganska kontrollerat igen. så det är ganska sällan det blir de här okontrollerade situationerna som, som just den och då, då är det inte så lätt på så här några sekunder att veta vad man ska göra mm. hur, hur ser du annat på liksom den här rivaliteten mellan AIK och Hammarby och Djurgård och liksom väldigt engagerade supportrar, till och med risksupportrar i vissa fall, hur, just den biten var... alltså Svensk fotboll... Vi vet ju alla var vi ligger på europa som liga men, men om vi tittar på känslan av supporten och alltihopa så förstår man ju vad svensk fotboll lever av. Det, det är ju just den här konkurrensen och engagemanget och supporterkulturen och alltihopa. Så det är ju liksom fantastiskt. Annars hade vi ju varit... En helt ointressant liga. Jag får mm. ju ständigt, ständigt eh, folk som kommer upp från hela Europa och vill titta på framförallt och alltid mm. med större matcher för att de har hört att det är något övergärligt bra i Sverige. Mm. Och det går ju inte på kvaliteten för då finns det ju mm. ett antal ligor att följa. Liksom. Mm. Men, men alltså, det är ju fantastiskt. Mm. Sen hela den här risksupporteren nämner, det är ju det är en jättesvår fråga. Det är ju mm. de. Absolut, absolut, flest av oss vill väl allt annat än ha någon form av våld kring matcher. Mm. Det är ju ingen diskussion. Det, det, är ju ett, det är ju ett hot för oss som ska leverera en bra produkt. Mm. Att folk blir oroliga, vare sig det är, finns en fara eller inte, så, så skapar ju det en osäkerhet. och En bild av våld som är farligt för folk att gå på matcher och så får vi svårare att få publik. Så enkelt är det ju. Mm så att det är ju ingen av oss som vill ha våld och sen så kanske det händer någon helt annanstans men, men, men det förknippas mm. ju ändå med fotbollen sen är inte jag så väldigt insett vi jobbar ju enormt hårt mot det här, vi har enorma sociala projekt och haft program för att komma tillbaks där vi har haft mentorer och avstängningar och det är jättesvåra juridiska frågor och, och, och en stor apparat som vi jobbar hårt med både politiskt för att få hjälp att lösa här. Men, men, och det är ett samhällsproblem som, som, som sträcker sig långt utanför fotbollen. Där vi är ganska <coughs> maktlösa när vi är utanför den arenan. Så det är en, en jätte din hel intervju i sig. Va? Men, mm. men det, är, det är ingenting som är positivt. Men, men det enorma engagemang som finns, den enorma konkurrensen som finns med Hammarby och, AIK och framför allt, den är fantastisk. För det är ju liksom det som driver... Publik och idrotten framåt att vi, vi blir så intressanta som vi är trots den ranking mm. vi då har. Mm. Att se 30 000 på tele 2 arena på ett derby är, ju liksom, är ju fantastiskt. Mm. Det är ju, för många ligger runt omkring som är sjukt av och sjuka på, på det mm. engagemang som finns och så vårt engagemang som finns. Mm. Så det är ju liksom bara att tacka och ta emot. Det, det är ju roligt. Jag menar, det vet ju alla som har djurgårdar eller avgårdar Är att gå på derby Det är ju en norm liksom. som man mår illa eller bra Eller tycker det är roligt eller hemskt Eller vad som helst jag menar, Det är ju engagerande så. Mm. Så. Ja, men Då ska vi gå in på de här nä, nä. Snabba frågorna då. Fem snabba som vi ska ta ja, ut med alla Som gäst yes på podden helt enkelt eh, Inte samma frågor varje gång Som mm. ni nej. kommer förstå Men ja, först och främst eh, Hammarby eller avgårdar Jättekul men jag vet inte ens vad jag ska svara faktiskt. Alltså, AIK är något större rivalitet med och just nu tar man väl inte Hammarby riktigt lika allvarligt eftersom de inte ens ligger i samma division, Men jag kan inte svara Nej, jag kan inte Nej. svara <laughs> Du får välja om du ska ha R-Stars eller Pryovic-frisyr Ja, just det, det äh, är också enkla frågor där äh, nej, Jag tar precis. det kunde vara kul att byta lite grann och chockera ja. lite grann ja, Och sen SM-guld för Djurgården då Eller att in son Petter får på sig den viktiga landslags i fotboll. Han ska ju ta SM-guld med Djurgården och sen få dra på den ja. landslags <laughs> Nej, men landslagströjan vore väl häftigt Jag får väl mm. lite privata mm. <laughs> Två derbyvinster Vad ja, tänker jag på På en säsong här nu då att Två derbyvinster men AIK vinner guld Eller att du får välja två derbyfluster Men att Djurgården kommer för AIK i tabellen Det är otroligt enkla frågor Istället <laughs> uh, Nej men alltså Oh shit. Nej, men inte guld. Har de kommit före tabellen, kanske, men, men inte guld, då tar jag nog att vi kommer före dem trots två röda förluster. Mm. Nej, ja. <laughs> är två. Det så, är det så illa om Mariko skulle vinna ett guld. Känner man verkligen den nedsättningen på så sätt? Ja, men Vi hade en diskussion när det kom in en, en, en ny person i föreningen och, som, som vi försökte säga att hellre att vi kommer tio Om Mariko kommer elva än att vi kommer två om Mariko kommer rätta. Mm. Och han kunde liksom inte förstå hur vi tänkte. Det är väl bättre att vi kommer tvåan. Mm. Nej, inte om maj kommer ettan. Det är bättre att vi kommer tio mm. och det här är liksom, mm. Ja, men det blir ju lite där Den här konkurrensen är hård. Men det här är ju två dåliga alternativ. Man vill ju både vinna derbyvinster och komma före. Mm. Men ja, mm, nej, jag vill inte. Derby, ja. Och så avslutar man då. Stockholm Stadion eller Tele 2. Eller Stockholms en annan vad man ska kalla det. Ja, men nu är jag på Tele 2 redan. så alltså, nu är det Tele 2. Jag tycker det har varit fullkomligt fantastiskt liksnitt, stämning allting vi växer in i det. alla trivs, det finns enorma möjligheter att få bra arrangemander så att, jag älskar stadion och kommer alltid med, men nu är jag där så att Tele2 Arena, det är, det är framtiden helt enkelt, vi tar det mm. Ja men då tackar vi Jonas för det ja, tack, så och, tack så hemskt mycket ja, Tack för de roliga frågorna på slutet <skratt> Ja men då <skratt> hörs vi nästa gång podden spelas in helt enkelt Thank you.